Абсолютно неправильно, я дуже лаконічний, оскільки знаю, як використовувати мову, я не співвідношу себе з написаним Так, і до речі про погану роботу з фактами, я і без цього все добре відчуваю І це ніяк не може вважатися недоліком, навпаки, це перевага Перевага довіряти більше почуттям, а не фактам? Саме так, ми люди емоційні створіння, звісно, що ми будемо довіряти нашим почуттям більше, особливо я це область, де я відчуваю себе, як риба у воді. Інтуїція ніколи мене не підводить. Хоча не секрет, що більшість взагалі не має інтуїції. Може й так. Як ви вважаєте, чи можна навчитися користуватися інтуїцією? Ні, це те, що дається нам при народженні. Ви або маєте інтуїцію, як я, або ні. Тобто тоді вже пізно щось робити, правильно? Ні, не пізно, я мав на увазі інше. Ви сказали, що інтуїції неможливо навчитися – Гаразд, мабуть, я перебільшив, але ви повинні погодитися, що це важливо. Та хіба у вашому житті не траплялися ситуації, коли розраховувати потрібно було саме на логіку, а не на шосте чуття? Траплялися, звичайно. Взагалі дуже важливо вміти мислити логічно та раціонально. Я завжди про це говорив. Ви повинні подивитися на питання і зрозуміти, що потрібно робити. Тільки я б сказав, що це простіше для когось на кшталт мене. Продовж багатьох років я працював продавцем, а тому здатний бачити різницю. Я знаю, які факти потрібно брати до уваги в першу чергу. Вибачте, але трохи запутався. Лише хвилину тому ви сказали, що найважливіше є саме інтуїція. Як це можна поєднувати? Ви підміняєте мої слова. Я ніколи не говорю, що ви не повинні використовувати логіку. У цей момент Хасан стиснув губи та схрестив руки на грудях. Я говорю тільки про те, що ви повинні покладатися на інтуїцію пауза. І на факти теж. Рухаємося далі. Чи почерпнули ви практичні знання з прочитаної книги? Так. Сині смертельно нудні. Я знав про це раніше, тільки не думаю, що ті люди були синіми. Ох, які ж вони бюрократи. Згадаю, як нам доручили виконати один проект. Насправді нічого складного. До того ж, ми вже мали відповідний досвід роботи. Йдеться про пошук особливого способу представити нову лінійку продуктів. Однак у команді були сині хлопці кваліфіковані та добро обізнані, вони так і не зрушили з місця. Розписали план дії, зробили розрахунки, проаналізували всі нюанси і на тому закінчили. І так кілька разів. Можливо, вони не були настільки хорошими в використанні своєї інтуїції? Ви про що? Тож вам складно працювати з синіми людьми? Мій тем занадто швидкий для них, тільки всього. З того часу, як ви прочитали цю книгу, чи відчули ви позитивні зрушення у вашому приватному житті? Ні, все добре, як завжди. Маю багато товаришів, з якими організовую шедевральні вечірки. Ну, сусіди точно обговорюють їх місцями. Тобто ви запрошуєте сусідів теж? Звучить непогано. Та ні, заради Бога, вони жахливо нудні. Але про що можуть говорити сусіди, якщо вони навіть не ходять на ваші вечірки? Ох, чоловіче, сам подумай. Яку пораду ви дали б людям, які зустрічають вас у житті? На що вони повинні звернути увагу? Зустрічають мене? Так, інакше кажучи, я говорю про можливу реакцію оточення на вашу поведінку Тоді ось що я вам скажу Не сприймайте життя настільки серйозно Я маю на увазі, ми живемо тільки раз Люди мають нагадувати собі про це Ми повинні вміти не тільки працювати, але й відпочивати теж Не зациклюйтеся на речах Рухайтеся далі, а не стійте на місці Я точно так не роблю І вірю, що життя сповнене позитиву Гаразд, це те, у що вірите ви, але що ви порадили людям, які тільки познайомилися з вами, як їм треба поводити себе? Посміхатися. Посмішка відкриває нові горизонти. А в роботі? Я ще не сказав. Посміхатися – все інше прийде. Гаразд, не існує досконалих людей. Всі ми маємо свої недоліки, про які не дуже приємно говорити. На ваш погляд, які недоліки маєте ви? Як ви знаєте, я думаю, в протилежному ключі. Моя увага завжди сконцентрована на позитивних речах, на тому, щоб підкреслити та зміцнити її. До того ж, якщо люди навколо будуть думати про негатив, звідки в людях з'явиться щасливий настрій? Правильно? Звучить логічно. Але недоліки властиві кожній моделі поведінки, і вони навряд чи зникнуть, якщо ми будемо змовчувати їх. Так? Я маю на увазі інше. Ви не маєте концентруватися на негативних речах. Викрасите позитивні сторони ще більше. Небеса без себе, цього знають, як багато зануд живе навколо, чи не так? Візьмемо, наприклад, зелений темперамент. Ці люди турбуються про все на світі, у всьому бачать ризики. Ви не можете жити так постійно. Так справи не робляться. Я маю сусіда, який боїться всього на світі, особливо нових речей. Ми з яких я особисто своє життя не уявляю. Іноді я думаю, що він лякається навіть своєї тіні. Або візьмемо синю модель поведінки, ще ті мисливці за ризиком. Для цих людей життя за вікном – ризик. Навіть якщо вони розуміють, який результат отримують, вони все рівно зосереджуються на ризиках. Для мене це просто незбагненно. Ви говорите правильні речі. Зелені справді не схильні до змін. А сині з головою заглиблюються в аналіз ризиків. Чи мають якісь недоліки люди червоної моделі поведінки? Сварливі. Це безсумнівно моє основне враження від червоних. Багато з них насправді досить противні люди. Звичайно, вони орієнтуються на результати, все таке, Однак немає потреби бути грубим. Також ці люди відрізняються неймовірною сухістю в спілкуванні. Наприклад, ви надсилаєте їм об'ємне та позитивне повідомлення, а у відповідь отримуєте прозаїчне «Окей». Кілька приємних слів не віднімуть у вас багато часу, а людина зможе відчути радість. Я завжди дуже важливий у своєму самовираженні. Отож, ви проаналізували недоліки червоних, зелених та синіх. Не думайте ви про аналогічні в жовтих? Ох! Все залежить від самоаналізу. Без розуміння себе речі можуть вийти з-під контролю. Зараз ви думаєте про щось конкретне, так? Якщо той, кого це стосується, не вміє слухати і водночас не помічає свого недоліку, тоді розмова дійсно може повернути в доволі специфічне русло. Хоча іноді ви просто фізично не можете дослухати. Неодноразово під час різних зустрічей я відчував, як просто змушений додати активності в кімнаті, і враховуючи мій незрівнянний драйв, все часто закінчувалося прекрасно. Це добре, що деякі жовті можуть навчитися слухати краще. Та знову ж таки, конкретно ви можете виділити певні недоліки у своїй поведінці. Настає дуже довга пауза. Так одразу нічого в голову і не приходить. Елізабет, співробітник округом, зелений з елементами синього кольору, в окремих випадках також прослідковується відтінок жовтого. Червоний – відсутній. Що ви думаєте про цей інструмент, про діся Було весело прийти тест. До цього я й так ще мало знала про свій темперамент. Проте зараз все стало ще зрозуміліше. Зокрема, тепер я розумію, що червоні вважають мене впертою, і що від природи я злегка обережна. Але я просто хочу, щоб люди уникали конфліктів. Співпраця надзвичайно важлива. І знаєте, на мій погляд, кожен повинен думати саме так. Чи почерпнули ви щось конкретне з книги в оточенні? Мій син подарував мені цю книгу на день народження. Він такий добрий. Кожного разу щось дарує, хоча я сказала, що мені не потрібні подарунки. Філіп проявляє турботу, але сам безрібітній і не має зайвої копійки. Минуло багато часу, перш ніж я почала читати. Насправді почати було досить важко, не в останню чергу через те, що мене постійно відволікали. Та як тільки я увійшла в ритм, книга здалася мені дуже приємною. Та у стільки кумедних прикладів. Я також читала і інші роботи, захоплюючи, та сама тема не дуже приємна. До речі, коли я прочитала своєму чоловікові про його колір, ми ще довго сміялися. На вашу думку, які кольори властиві йому? О, він жовтий і синій. Водночас, чесно кажучи, таке взагалі можливо? Так, це абсолютно можливо. Що в книзі розсмішило вас? Та все через його занадто оптимістичне відношення до власного часу, він завжди вірить, що здатний зробити більше, ніж він зазвичай робить. У принципі, через це ми завжди запізнюємося, коли кудись йдемо. Наприклад, він може відправитися в душ за 3 хвилини до прибуття гостей і тому подібне. Хоча за 30 років нашого спільного життя таких ситуацій назбиралося не дуже багато. Та взагалі вони не настільки важливі. Мій Томі чудовий. Чи почерпнули ви якісь практичні знання? Я легко знаходжу спільну мову із зеленими, і це добре, тому що нас так багато, Мені також сподобалася думка про те, що ми, зелені, постійно прагнемо піклуватися одне про одного. Це дійсно важливо, і так повинен робити кожен. Хоча, зрозуміло, на даному етапі ми далекі від подібного положення справ. Сьогодні наше суспільство стає все більш егоїстичним. Тим я не думаю, що так буде завжди. Що ще? Так, потім я уважно читала про жовтих, як мій чоловік, і про синіх, як моя сестра. Вона досить радзіоналістська, жорстка та трохи байдужа. У чому проявляється її байдужість? У відношенні до всіх нас. Вона ніколи не цікавиться справами своїх гідних і практично не телефонує на мій день народження. Я правильно розумію, вона ігнорує ваше свято? Ну, вона телефонує, але я відчуваю, що вона робить це з почуття обов'язку, а не через природне бажання. Крім цього, вона може бути дуже критичною. Кілька років тому зробили наші кухні ремонт. Тоді прийшла Айвір, моя сестра. І перше, що вона зробила, розкритикувала його роботу. Як саме Ну, спочатку вона сказала, що дверцята буфету підвішено криво. А вони були прикріплені рівно? Ну так, вони висіли трохи криво. Однак навіщо вона взагалі вказала на це? Томі ремонтував кухню протягом кількох тижнів, і першим відгуком на його роботу стала абсолютно щира критика всіх його рішень. Як я розумію, вона критикувала не тільки дверцята. Елізаба закивала головою. Що ви можете сказати про червоних? Ну, вони непогані люди. По-своєму. Що ви маєте на увазі? Вони виділяються високою ефективністю роботи, працюють водночас дуже багато. А ще ці люди оперативно реагують на ситуацію? Чесно кажучи, іноді я жалкую, що від природи немає їхньої завзятості та цілеспрямованості. Та нічого не поробиш. Я таким є з собою. Але ви вважаєте, що було б непогано перейняти щось від червоного, правильно? Так, а вже ж. Але ти такий, який ти є. До того ж вони досить жорсткі. У чому це проявляється? Ну, в деяких ситуаціях вони поводять себе бездушно. Керівник нашого відділу досить червоний, і своєму оточенню він може висловити все, що завгодно. Як від цього страждаєте конкретно ви? Мені складно справлятися з конфліктними ситуаціями. Звісно, я усвідомлюю, що ви не можете уникати їх постійно. Та все ж складно виконувати роботу, коли всі довкола безперервно сваряться одне з одним. Отже, всі перебувають на ножах. Я правильно розумію? Мабуть, не всі. І це відбувається не увесь час. Однак проблеми є. Атмосфера в колективі зіпсована. Ми практично не спілкуємося між собою, а керівництво не звертає уваги. Більшість людей відчуває жахливий дискомфорт. Минулого року мені довелося взяти лікарняний. Ви опробували донести цю проблему до керівника? П'ять років тому ми намагалися, і особливо це не допомогло. Ситуація покращилася на певний період, але потім все знову повернулося до стабільного дискомфорту. Гаразд. Як ви почуваєте себе зараз? Все добре. На роботі ми тримаємося своєю групою, переживаємо все разом. Багато хто працює в компанії багато років. Що ви можете сказати про свій власний колір? Як ви вживаєтеся з іншими темпераментами? Що ж, червоні точно не люблять зелених, хоча нас набагато більше. Я на власні вуха чула, як червоний скаржився на зелених колег. Ці люди називають нас необов'язковими. Що це означає? Чи могли б навести конкретний приклад? Та деякі речі не потребують пояснень, ви просто розумієте це, відчуваєте це, особливо, коли ви чимось незадоволені. Ви сказали, що ваш керівник мав червоний темперамент. Не мій безпосередній керівник, я мала на увазі керівника департаменту, рішучий червоний. А чому ви так вирішили? Тому що це точно правда. Все ясно, як божий день, він швидко говорить та швидко ходить, дуже вимогливий, орієнтований на результат, жорсткий, а що може легко звільнити людину. Якщо ви здатні звільнити працівника, ви перетворюєтеся на жорстку людину? Безсумнівно. І як потім поводить себе керівник департаменту? Поняття немає. Я ж ніколи не спілкувалася з ним прямо. Але ви просто знаєте, що все саме так. Просто знаєте? Я чула це від людей, які мали з ним проблеми. А що конкретно сталося? Деякі з них були суворо розкритиковані, наприклад, за запізнення. Їх негайно викликали на килим. Але мене це не стосується, я завжди все виконую вчасно. Тобто працівник не прийшов на роботу вчасно, за що був розкритикований, так? Ну не тільки за це, у всіх відношеннях. Що саме було сказано цим людям? Я не була присутня безпосередньо, але колега сказала, що в організаціях так справи не вирішуються. Ви вважаєте запізнення на роботу нормальною справою? Ні, це не нормально. Тоді хіба керівник департаменту не мав вказати людині, яка запізнилася, на її помилку? Я думаю, що він повинен був, так Проте все залежить від манери, в якій ви це зробите Він кричав на вашу колегу? Ні, але він зазначив, що ніхто не має права запізнюватися І при наступному запізненні вона отримує попередження Скільки разів вона запізнювалася? Ох, вона ніколи не приходила вчасно Все зрозуміло Наще необхідно звертати увагу людям, які зустрічаються з вами в повсякденному житті. Що ж, було б непогано, якби люди розуміли, що не потрібно так поспішати і форсувати події. Крім того, я категорично не приймаю постійні зміни. А до того, як ми почнемо вирішувати ділові питання, я хотіла б дізнатися про людину більше. Випити кави, трохи поговорити на сторонні теми. Навіть зараз це звучить чудово. І потім вже під час роботи я буду повністю віддана справі. Ще-небудь іще? Так, ми, зелені, не дуже добре справляємося з конфліктами, а тому маємо трохи попрацювати саме в цьому напрямку. Стефан – синій економіст, який працює в штаб-квартирі дуже великої групи компаній, які мають представництва в декількох європейських країнах. Сам він відзначає, що має кілька ознак червоного темпераменту, проте в аналізі це не проявилося. Рис жовтої чи зеленої модели у своїй поведінці він не бачить. Що ви думаєте про цей інструмент про одісіамову? Двоє нестандартна концепція. Схоже, даній проблемі присвячено чимало досліджень, які я знаходжу захоплюючими. Я зустрічав варіацію цього інструменту раніше, і тоді в основу було покладено визначення з певної комбінації. Було б цікаво порівняти ці моделі. Ви маєте рацію розрізняють кілька типів інструментів. Втім, більшість із них однаково виходить із аналогічного фундаментального дослідження. Інструмент, який використовую я, має один із найвищих показників точності. Ви маєте на увазі надійність чи достовірність? І те, і те, я можу порекомендувати вам книгу Марцена «Емоції нормальних людей», які висновки ви зробили після прочитання книги «В оточенні ідіотів». Цікаво було подивитися, як автор структурував її. Спочатку представлений матеріал про червоних, потім про жовтих, зелених та синіх. Різні аспекти аналізу також були розміщені в книзі за цією схемою. На мою думку, це доволі продуманий хід, адже тоді вам не читати про один конкретний колір. І я помітив, що на кожен колір відведено приблизно однаковий об'єм у співвідношенні до сторінок. Дуже вражаюче. Говорячи про моделі поведінки, що ви дізналися, опрацювавши матеріал? Всі люди різні. Звичайно, я вже знав це, однак було цікаво поглянути, у чому і як ми відрізняємося, до того, що робота містить красномовні приклади. Зокрема, особливо захоплюючим для мене стали розділи про червону поведінку. Що скажете про червоних? Ці люди мають колосальне прагнення рухатися вперед. Один мій колега теж має червоний темперамент, ніколи не стоїть на місці, завжди перший навіть у черзі, а його здатність миттям приймати рішення дуже вражає. Звісно, таке рішення супроводжується помилками, але він досить швидко їх виправляє. Тож я не думаю, що це велика проблема. Як ви співпрацюєте разом з червоними? Доволі добре, на мій погляд. Звичайно, вони часто необережні, як я вже згадував. Але цей їхній недолік можна виправити. Моя роль, зазвичай, полягає в забезпеченні плавності роботи, тому що дотримання інструкції точно не перевага червоних. Ці люди виділяються в інших аспектах. Наприклад, вони часто бувають прекрасними імпровізаторами, що в окремих випадках недооцінюється. Крім того, червоні, мужні та сміливі. Звичай так, ніби ви ніколи не мали серйозних проблем з людьми червоного темпераменту. Ні, звісно, це залежить від того, що ви розумієте під словом «серйозний». Але за визначенням «так», я не маю серйозних проблем з червоними. Хоча при цьому думаю, що вони якраз мають набагато більше труднощів у спілкуванні з такими людьми, як я. Що ви маєте на увазі? Я прагну до виняткової структурованості. Помилки неприпустимі. Так, я працюю на посаді, де в мої посадові обов'язки входить забезпечення балансування рахунків. Сектор, в якому не можна допускати навіть мінімальних прорахунків. І зрозуміло, що подібна служба вимагає від людини скрупульозності в характері. Якщо я все правильно зрозумів, червоні не зацікавлені в роботі з деталями, а саме на цьому базується моя діяльність. Таким чином, якщо ви з недбалістю поставитеся до десяткових знаків, наслідки будуть грандіозно жахливими. Ні, це неможливо. Гаразд, а як щодо інших моделей поведінки? Як ви комунікуєте із зеленими? Хм, все проходить легко. Ми обидва принаймні згідно з книгою інтроверти, і тут я бачу перевагу. Просто це дозволяє повністю присвятити себе роботі, а не сидіти й теревенити. Але ж зелені люблять спілкуватися. Все правильно. Я, звісно, не люблю. Нехчо тільки це не стосується роботи, оскільки тоді ми можемо поговорити досить довго. Які стратегії надати перевагу, як ми забезпечимо якість роботи і так далі. Що мені точно не подобається в зелених, так це те, що вони мають схильність створювати видимість роботи. Ці люди постійно бігають їдеально одне до одного, в словом займаються чим завгодно тільки наділивими питаннями. І врешті-решт така бездіяльність сповільнює роботу організації. І це проблема. Ви вбачаєте в цьому загальну проблему вашої компанії? Так. А що ви запропонували для вирішення наболілого питання? Нічого. Чому ні? Тому що це не моя відповідальність. Вирішення цієї проблеми має займатися керівництво. А ви обговорювали цю проблему з керівництвом? Ні. Перевіримо, чи правильно я вас зрозумів. Деякі працівники лише вдають, що працюють, і це відображається на темпі вашої власної роботи. Ви все помітили, але не запропонували нічого, щоб змінити пагобний стан речей. Саме так. Дозвольте запитати, чому? Простіше кажучи, це проблема менеджерів. Я не маю достатньо повноважень, щоб займатися цим питанням. Що ви зробили, якби мали відповідні повноваження? Це гіпотетичне питання. Та якщо уявити, що це сталося в реальному житті? Але це не реальність. Такі площини мене не цікавлять. Це не та позиція, яку я хотів би займати, а отже я не знаю, що зробив би. Просто цікаво, а якби ваш менеджер попросив допомогти з вирішенням проблеми працівника, який не виконує належним чином свої обов'язки, що ви йому порадили? Чисто гіпотетично? Так. Я б попросив менеджера частіше перевіряти ефективність роботи колеги. У критичній формі вказав би, що вона не справляється зі своїми функціями і відповідно попросив би зробити відповідні висновки. Гаразд. Чи можемо ми трохи поговорити про жовту поведінку? У цей момент Стефан схрестив руки на грудях і почав кивати головою. Що ви можете сказати про людей з характерним жовтим темпераментом? Вони трохи набридливі. Просто хочеться, щоб ці люди сприймали речі серйозніше. Роботу для початку. Звичайно, я розумію, що на роботі також іноді необхідно посміятися. Проте всьому свій час. Ви не можете цілий день валяти дурня. Найгірше те, що жовті – не просто жартують. Вони постійно шастають навколо, шумлять, заважаючи всім і кожному. Я розумію, визнаю, що часом жовті можуть бути дуже захоплюючими, однак робота – це робота, а дозвілля – це дозвілля. Далі. Я вважаю, що ці люди взагалі не здатні оперувати фактами і як наслідок дуже некомпетентні, коли йдеться про фактичні питання. Жовті сприймають речі занадто легковажно, і це, по-перше, відноситься до більшості речей, а по-друге, спричиняє купу помилок. Наприклад, якщо істина жовта особистість зобов'язана працювати в якості контролера, що з цього вийде. Втім, найбільшою проблемою є інше. Жовті говорять занадто багато речей, які не відповідають дійсності. Наприклад, вони можуть сказати вам, що перевірили окремі нюанси, хоча самі навіть не починали роботу. Або ж почнуть запевняти, що уважні до дрібниць, тоді як всі бачать їхню справжню натуру. Словом, це дуже засмучує. Ви коли-небудь працювали з людиною жовтого темпераменту? А хіба цього можна уникнути? Вони виливають історію життя кожному, з ким зустрічаються, ніби психи якісь. Ці люди чомусь вважають, що всіх довкола цікавить їхній літній будинок, цуценята їхньої собаки, новий зуб їхньої дитини або ж новий рибальський катер їхнього брата. Ні, для мене все це не має абсолютно ніякого значення. Втім, що ви робите, щоб полегшити своє спілкування з жовтими? А навіщо мені взагалі з ними спілкуватися? До того ж, я відповів на питання 24, що на сторінці 244, якщо я правильно пам'ятаю. Питання про те, з ким ми проводимо свій вільний час? Так-так, у моєму випадку все дуже просто. Я уникаю жовтих. Чому? Я б не зміг їх витерпіти. Жовті точно заговорять мене до могили, оскільки я не можу слухати цю їхню балаканину – Одночасно про все і ні про що. Мене дратує те, що я не розумію, хоча це взагалі перевірити неможливо, чи відповідає дійсності хоч щось і сказано ними. А ці перебільшення, які доводять мене до розпачу. Знаєте, мій зведений брат неодноразово говорив про свою нову посаду, але кожного разу розповідав по-іншому. Звісно, не розуміючи, чим конкретно він займається, я вирішив прямо запитати про його обов'язки. Після цього він почав говорити ще більш неясно. Безнадійний. Можливо, він просто не мав відповіді? Тоді він повинен був так і сказати «Я не знаю». Це що, так складно? Та замість цього просто перелив з пустого в порожнє. б ви порадили людям, які зустрічаються з вами в повсякденному житті? Хороше питання. Я хочу, щоб люди поважали моє прагнення бути професіоналом, тобто не присвячувати дорогоцінний час тому, що немає відношення до роботи. Люди мають добре підготуватися, перш ніж прийти до мене з питаннями, все це тому, що я потребую більше додаткової інформації для справді раціонального та продуманого рішення. І нарешті пряме питання. Так, а вже ж. Які ваші найбільші недоліки? Хм, дайте подумати. Іноді я точно занадто багато зациклююся на деталях. Я знаю це. Я не думаю, що це проблема в роботі, але в особистому житті це може заважати. Як саме це може заважати? Моя дружина має червоний темперамент. Вона вважає, що я повільний, і певною мірою вона права. Крім цього, я досить підозрілий до нових ідей. Мені легко дається прийняття якогось рішення. Наприклад, ми хочемо придбати новий телевізор, оскільки старий почав ми готіти. Все просто. Але ж існує безліч різних моделей, а часу провести належне дослідження я не мав. Хоча дружина переконана, що на все це потрібно не більше десяти хвилин. Втім, якщо щось піде не так. І як я можу знати, чи відповідає новий телевізор нашим реальним потребам? Зрештою, йдеться про досить серйозну інвестицію. Одним словом, ми продовжуємо користуватися старим. Маєте ще якісь думки? Цікава концепція дослідження, як я вже сказав. Я замовлю книгу Марцена «Емоції нормальних людей». Глава 20. Невеликий тест на засвоєння матеріалу. Якщо ви хотіли перевірити свої знання, ви маєте змогу це зробити. Розцінюйте тест, як умедний спосіб перевірити ваших знайомих. Наскільки добре ви розумієте, як улаштовані люди навколо? Я сподіваюся, що відповіді, які залишать ваші знайомі, приведуть вас до цікавих обговорень, або під час наступного зібрання, або вдома за обіднім столом. Перше. Комбінація яких темпераментів гармонійно співвідноситься в житті. Двоє жовтих, двоє червоних, Жовтий і червоний Синій та зелений Всі вище вказані Друге Яка з комбінацій поведінки досягне найвищої ефективності в роботи? Зелений та хтось інший Двоє жовтих Двоє червоних Синій та червоний Всі вище вказані Людина, якого темпераменту завжди прагне зайняти позицію лідера Червоний Жовтий Зелений Синій Четверте Людина, якого темпераменту могла б стати прекрасним хірургом. Червоний, жовтий, зелений, синій. П'яте. Людина, якого темпераменту отримує максимальне задоволення від процесу комунікації. Червоний, жовтий, зелений, синій. Шосте. Людина, якого темпераменту завжди пам'ятає, які папці на ПК вона зберегла лист від директора. Сьоме. Людина, якого темпераменту прагне зібрати якомога більше інформації перед прийняттям рішення. 8. Людина, якого темпераменту ніколи не спізниться на обговорену зустріч. 9. Людина, якого темпераменту задля успішного вирішення завдання піде на перекір уставленим правилам та нормам. 10. Людина, якого темпераменту точно спробує щось нове, якщо це сприятиме вирішенню завдання. 11. Людина, якого темпераменту тримає образу за критику найдовше 12. Людина якого темпераменту переживає критику найтяжче 13. Людина, якого темпераменту найменше організована, але завжди знає, що потрібно робити, щоб отримати бажане. 14 людина якого темпераменту завжди прагне приймати рішення 15. Людина, якого темпераменту завжди тримає руку на пульсі нових тенденцій 16. Людина якого темпераменту завжди готова до нових завдань та випробувань. 17. Людина якого темпераменту першою приймається засуджувати людей довкола. 18. Представники яких темпераментів формують найкращу команду. 19. Людина якого темпераменту говорить більше за інших. 20. Людина якого темпераменту сприймає нові ідеї найшвидше. 21. Людина якого темпераменту, доручивши завдання іншому, Продовжує виконувати все власноруч. 22. Людина, якого темпераменту слухає співрозмовника, найуважніше. 23. Людина, якого темпераменту завжди дочити інструкцію до останнього пункту. 24. Який темперамент найбільш поширений у вашому колі спілкування? Відповіді ви можете знайти в описі під цим відео. Щоб відповісти на останнє 24-те питання, вам потрібно подумати про наступне. Ви не завжди можете обирати людей, з якими ви будете співпрацювати. Вони приходять на роботу так чи інакше, незалежно від вашого бажання. Зрозуміло, що в офісі ви повинні підлаштовуватися до сформованого колективу. Однак у вільний час, коли ви все-таки можете обирати, з ким ви будете спілкуватися, на яких типах особистостей ви зупинитеся. Вибір буде на користь однодумців чи все ж, на ваших антиподів. Зрозуміло, що тут не існує правильних або неправильних відповідей, однак поміркувати однаково цікаво. Кого ми обираємо, коли ми можемо самостійно зробити вибір? І як ми підбираємо партнера, з яким хотіли провести своє життя? Ми мріємо про наше дзеркальне відображення чи про повну протилежність. Доволі захоплююче питання. Погоджуєтеся? Відповідь, як саме здійснюється даний процес, я представлю свої наступні книзі, а поки будьте непоготові! Настав час рухатися далі. Ну ось, мій друже, настав час підбивати підсумки. Однак перш ніж ми зробимо це, я хотів би поділитися з вами ще одним неординарним досвідом, який отримав кілька років тому. І він також заснований на спостереженні. Глава 21. Заключний приклад з реального життя. Можливо, ми говоримо про найбільш інформативну групову роботу в історії людства. Одного разу, коли мене запросили на конференцію, я вирішив провести експерименти з групою менеджерів, які працювали в телекомунікаційній компанії. Там зібралися майстерні та розумні люди, які безсумнівно досягли успіху у відповідних сферах. Кожен з прекрасною освітою і перспективами блискучої кар'єри. Я вже склав на них комунікаційні профілі. Трохи раніше вони пройшли аналіз самооцінки, що продемонстрував, який комунікаційний стиль мав кожен з них. Спочатку я розділив менеджерів на групи, де вони мали працювати з людьми однакового темпераменту, оскільки я подумав, що їм буде легко поспілкуватися саме через пример розуміння одне одного. Всього 20 людей. Групи я розбив на червоних, жовтих, зелених та синіх. Після цього я роздав їм заплановане завдання. Командам необхідно було розібратися зі спеціально змодельованою проблемою, яка з одного боку була пов'язана з їхньою діяльністю, а з іншого вимагала співпраці з сусідом. На завершення – одна година. Всі групи прийняли вказівки із задоволенням. Я аж вирішив провести цей час за своїми справами. Втім, зовсім скоро я все-таки вирішив перевірити, як справляється кожна з груп. Рівень шуму серед червоних був помітно вищим. Тут стояли три людини, які, використовуючи всі можливі засоби, гучно доводили одне одному свою правоту. Ще одна людина з їхньої групи вирішила працювати самостійно. Останні, незважаючи на голосливий конфлікт, за метр від себе – Писав щось настільки натхненно, що його ручка, здавалося, почала диміти. Варто тільки мені було поцікавитися станом робочого процесу, як всі четверо зупинилися, здивовано поглянувши в мій бік. Чи все добре? запитав я ще раз з тривогою. Все просто відмінно, якось зловісно відповів один із сварливих учасників. Ми практично закінчили. Я залишив їх і продовжую оглядати роботи інших груп. Діяльність жовтої команди була безсистемною. Однак усе було буквально просочене їхньою енергією – здоровий робочий процес. Жваві дискусії, в яких кожен із учасників намагався переконати інших у власні позиції. Поки червоні працюючи командно просто закипали від злості, у команді жовтих сяїли посмішки. Двоє жовтих учасників боролися за місце біля дошки, а інший розповів мені милий анекдот, який хоч і не мав ніякого стосунку до справи, та однаково змусив мене посміятися. П'ятий учасник жовтої групи малював на листі паперу чоловічків, паралельно відповідаючи на повідомлення з мобільного. Зрештою, я покинув їх, щоб перевірити зелених. У кімнаті, де перебувала ця група, панував трохи дивний спокій. Голоси учасників були пригнічені і вони скоріше слухали, аніж розмовляли. Відчувалися їхні прагнення до стабільності та комфорту. Всі п'ять менеджерів спокійно сиділи, слухаючи одного з колег. Він розповідав болісну історію про свого собаку, який трагічно помер від старості тої зими. Цей чоловік, очевидно, продовжував сумувати за своїм компаньйоном. Одна із менеджерів учасників «Зеленої команди» внесла ряд пропозицій щодо можливого вирішення мого завдання. Проте кожен із запропонованих варіантів закінчився питанням. Вона занепокоєно потребувала більше вихідних даних і здавалося, що вона ось-ось була готова попросити мене. Втім, я продовжив свій огляд. Залишилися сині. У цій групі панувала практично абсурдна тиша. Посидівши поруч хвилини три, ніякого конструктиву я не побачив, що серйозно стурбувало мене. Очевидно, що кожен з учасників мав що сказати, та ніхто не хотів починати розмову. Леді повільно читала про себе, і я пам'ятаю, як рухалися її губи. Я поцікавився, чи їм потрібна допомога. У відповідь отримав кілька невпевнених погоджувальних кивків головою. І дуже скоро в синій команді нарешті почалося ретельне обговорення. Сині, як завжди, почали з дрібниць. І хоча загалом було очевидно, що вони обговорювали правильні речі, все це проходило на феноменально скурпульозному рівні. Що казати, якщо вони тільки на формулювання плану дій витратили чимало часу? Я пам'ятаю, що кинув погляд на години Минула вже половина з відведеного часу. Проте в команді синіх не було ніякої конкретики. Висунуті ж пропозиції були відкинуті через формальності, робота не починалася. Вона лише коректно та правильно обговорювалася. Я залишив їхню кімнату та повернувся до конференц-салу. Червона група прибула з тріумфальними посмішками ще до того, як вийшов відведений час. Учасники привітали одне одного з першим місцем. Здавалося, що вони прогнозовано виграли тест. Я пішов запрошувати інші групи. Найскладніше було повернути жовтих. Мені довелося заходити до них двічі, перш ніж вони помітили мою присутність, і хоча б зробили вигляд, що збираються йти. Двоє з учасників розмовляли по телефону, а третій хлопець повернувся лише після того, як допив свою каву з тортиком. Коли всі групи зайшли до зали, я дозволив усім скласти завдання в належному порядку. Червоні тріумфували Оскільки завдання перетворилося на справжній конкурс, ці люди приготували все за 30 хвилин, хоча їм була дана година. Інші 30 хвилин вони провели за дзвінками до своїх колег, перевіряючи, як ті розпоряджаються відведеним часом. Вони підготували аудіопрезентацію. відмінно структурована і продумана, але далі сталося ось що. Десь після 30-ї секунди їхнього звіту стало зрозуміло, що червоні виконали зовсім інше завдання, не те, яке я задавав. Коли я запитав, чи читали вони взагалі інструкцію, червоні учасники почали гучно сперечатися. Один із чоловіків із певністю в голосі сказав, що вони вирішили адаптувати це завдання до реальності. Хоча загалом ці люди провели блискучу роботу. Червоні очікували оплесків. Та коли овації не відбулися, всі учасники команди, знизуючи плечами, повернулися на свої місця. І буквально відразу одна з учасниць червоної команди почала відписувати комусь у телефоні. Настала черга жовтої групи презентувати свою роботу. Їхня команда складалася з трьох жінок і двох чоловіків. Всі вони широко посміхаючись стояли близько до слухачів. Хто починає? Після короткого обговорення права представляти групу отримала не в останню чергу завдяки своєму шарму одна леді. Вона з головою занурилася, захоплюючи процес презентації, розповідаючи про те, які цікаві дискусії відбулися між учасниками за годину часу. Значна роль була відведена поясненню, чому саме завдання настільки надихаюче. Крім того, всі учасники тренінгу дізналися, як вона збирається використовувати отримані дані, коли повернеться на свою роботу. Загалом її виступ видався дуже творчим і викликав посмішки на обличчях слухачів. Те я був задоволений виступом, особливо враховуючи, що вона піднялася на сцену лише для одного – приховати за яскравим перформансом те факт, що її група не вирішила завдання – Цікаво, що свої оплески жовта команда все ж отримала, головним чином через артистизм доповідача та креативність самої презентації. Настала черга зелених – піднятися на сцену. Нам знадобився деякий час, поки всі учасники зібралися зі силами. Для порівняння, тоді як жовті сперечалися за право піднятися першими, зелені ж були помітно збентежені. Нам всім потрібно йти вперед чи як, а хто буде представляти звіт? Я? А хіба не ти мав це робити? Ще не менше половина шести учасників виглядала так, ніби в них болів живіт. І хоча їхня група не була найбільшою, однак кожен відчував на собі погляди слухачів у залі. Спочатку ніхто з них не наважувався представляти команду, і тільки після хвилинного обговорення один із учасників нарешті взяв слово. Більшість часу Зелений дивився не в зала, на тушку, його голос звучав трохи приглушено. При цьому він постійно повертався до членів своєї команди з надією відчути підтримку. Виступ цієї людини був настільки скупим та стриманим, що сама суть повідомлення була безнадійно втрачена. Вже після він звідчаєм подивився на своїх партнерів. Зазначу, що своєю вправою я хотів довести людям, що жодна група не повинна складатися виключно з окремих осіб однакового темпераменту, що відкритість та неоднорідність – це єдиний можливий маршрут. Коли презентація зелених завершилася, і очевидно, що зелена команда теж не справилася із завданням, Хоча загалом вони просунулися вперед більше, ніж жовті, я поцікавився, чи всі в групі погоджуються зі сказаним. Нещасний доповідач заявив, що вважає їхній результат найбільш близьким до правильного. Більшість із них погодилися з цим. Коли я звернувся до групи, всі вони підняли голови практично воні сон. Обличчя принаймні чотирьох були дуже похмурими, їхні руки були міцно притиснуті до тіла, що справді вказувало на їхню згоду. Одна з жінок з повагою дивилася на доповідача. Але ж їй Богу, вона дійсно не мала зауважень. Нарешті настала черга синьої команди, яка піднялася на сцену в алфавітному порядку, відповідно до узгодженого раніше плану. Арнеді став інструкцію, пояснюючи, що намістить ряд деталей, які ускладнили розуміння завдання. Серед інших речей він відзначив структуру речень у документі, який я розстав. При цьому більшу частину часу на сцені – Арне провів пояснюючи, що краще вжити «радник», а не «консультант», хоча обидві форми є технічно коректними, а також знайшов кілька граматичних помилок на першій сторінці. Після цього настала черга Барііта на молекулярному рівні пояснити методику, яку вони поклали в основу своєї роботи. За час виступу Баріте Арне його двічі зупиняв. Він вважав, що життям необхідно прояснити кілька незначних деталей. Коли вийшов К'єлл, вони все ще навіть не були близькими до завершення свого виступу. Цього разу кілька правок вніс Стефан. Та коли Ер'ян нарешті повідомив, що їхня команда потребує більше часу, щоб закінчити роботу належним чином, конференц-зал охопив хаос. Червоні швидко повісили на синю групу клейма ідіотів. Жовта команда сказала, що вони щойно стали свідками найбільш гнічучого виступу у своєму житті. Ну а зелені, схоже, страждали ще з того моменту, коли вони зайшли в будівлю. Висновки, які можна зробити найкращий і надієвіший спосіб досягти високої групової динаміки, об'єднати людей, синтезуючи різні типи темпераменту. Всі давно знають про те, але незважаючи на таке розуміння, більшість організацій, з якими я зіштовхувався, не дотримуються даної фундаментальної вимоги при формуванні свого штату. Менеджери продовжують запрошувати людей схожих на них самих за принципом принаймні ми хоча б зрозуміємо, з ким маємо справу. На питання про те, чому ж одна з груп не досягла успіху і що потрібно робити вам, щоб уникнути їхньої участі, вже відповіла моя книга. В іншому ж я сподіваюся, що ви стали частиною цієї захоплюючої мандрівки і отримали задоволення, читаючи про те, як влаштований людський темперамент, водночас унікальний і спільний для усіх. Всі ми різні. Ну, добре, можливо, не всі. Але більшість точно. Як багато ви можете дізнатися, варто лише поглянути уважно, все зависит только и только от вас.